Вініто Амількаре Мусаліні, доктрина фашизму. Ти фашист, бо вдягнув вишиванку. Вишиванка, це ж символ фашистів. На Адольфа ти молишся зранку. Прокричать тобі вслід комуністи. Ти фашист, поважаєш країну та героїв, що її здобували. І мета твоя новою св'янцем, аж заслиняться. Регіонали, ти фашист, бо цінуєш родину і ненавидиш Содомську гидоту, Вітлер-Юганд віддаш свого сина. Прохрипить толерантна спільнота. Хай фашист, бо ціную державу. Хай фашист, бо шаную героїв і якщо їх так бісить це слово, я горджусь, що це слово зі мною. Частина перша. Голова. Перша основні ідеї. Пункт 1. Філософія фашизму. Як кожна цільна політична концепція, фашизм є одночасно дією та думкою. Дія, яка властива доктрина та доктрина, що виникла на засадах даної системи історичних сил, включається в останню і потім діє в якості внутрішньої сили. Примітка 1. Зараз італійський фашизм під страхом смертної кари чи, що ще гірше, самовубства, повинен створити основу доктринальних положень. Останні не бути, не повинні бути несовою сорочкою, яка пов'язує нас навіки. Бо завтрашній день таємний та невідомий, але вони повинні встановити орієнтовну норму для щоденної політичної та особистої діяльності. Я, надиктувавши ці положення, сам перший визнаю, що наші скромні програмови скрижали, теоретичні та практичні віхи фашизму повинні бути переглянуті, виправлені, розширені та підтверджені, бо з часом вони зазнали недоліків. Я вірю, що основна зернина полягає в постулатах, які два роки тому слугували сигналом для збору загонів італійського фашизму. Але виходячи з цієї первородної суті проблеми, своєчасно розпочати подальшу більш широку розробку самої програми. В цій, в цій життєвій для фашизму праці з особливою завзятістю повинні допомогти всі фашисти Італії, особливо з тих районів, де за угодою або без неї становилося мирне співіснування двох антагоністичних течій. Ці слова грубоваті, але я б хотів, аби напротязі двох місяців, що відділяють нас від національних зборів, була створена філософія італійського фашизму. Мілан буде сприяти цій меті зі своєї першої школи пропаганди та культури. Мова йде не тільки про виготовлення програмних положень, на які могла б спертися організація партії, що представляє собою немінуче завершення фашистського руху. Мова йде також про спростування дурних байок, нібито фашизми приймають участь тільки гвалтівники, а не люди неспокійного та споглядального духу, як це є в дійсності цей новий напрям фашистської діяльності не зашкодить. Я в цьому впевнений. Прекрасному духові та бойовому темпераменту характерною особливістю фашизму. Забезпечити розум доктриною та твердим переконанням не означає розброїтися, але зміцнення та більшу свідомість дії. Солдати, які усвідомляють причини війни, Завжди є найкращими бійцями. Фашизм може і повинен взяти девізом гасло Мадзіні, Думка та Дія. В лапках Ліст Мбіянки ем 27 серпня 1921 року з приводу відкриття школи пропаганди та фашистської культури в Мілані, в посланнях та відозвах книговида Віталія 1929 рік, сторінка 39. Кінець лапок. Необхідно створити спілкування між фашистами, зробити так, аби їх діяльність була доктринальною діяльністю, духовною та інтелектуальною. Зараз, якби наші вороги були присутніми на наших зборах, вони б що фашизм не тільки діє, а й думка. В лапках виступ в національній раді фашистської партії 8 серпня 1924 року статті та промов від ГОЕЛПІ, том 4, надалі усі стати будуть наводитися згідно повного зібрання статті та промов в Бенітому селіні по віддавництву ГОЕЛПІ, сказівка літер С та П. Кінець слабок. Кінець першої примітки. Тому ця концепція має форму, що відповідає обставина місця та часу, але разом з тим володіє ідейним змістом, що підвищує її значення істини в історії вищої думки. Примітка друга. Я нині стверджую, що фашизм в своїй ідеї, доктрині реалізації є універсальним. Італійський фашизм, особливо в своїх установах, є універсальним за духом і іншого бути не може. Дух є універсальним до своєї природи, тому можна передбачати фашистську Європу, Європу, яка прямує в своїх установах доктрині та практиці фашизму. Іншими словами, Європа, яка вирішує проблему сучасної держави в фашистському дусі. Держава го століття дуже відмінна від держав, що існували до 1789 року та створених потім. На цей час фашист відповідає вимогам універсального характеру. Дійсно, він вирішує патрійну проблему відносин між державою та індивідом, між державою та групами, між групами та організованими групами. В лапках послали до 9-ї річниці федеральним директорам, що зібралися в палаці Венеція 27 жовтня 1930 року. СТП. Том 7 сторінка 230. Кінець другої примітки. Неможлива діяти духовна на зовнішній світ в галузі людської долі, без розуміння перехідної та часткової реалії, що підлягає впливу, та реалії вічної та універсальної, яких перше має своє буття та життя. Аби знати людей, потрібно знати людину, а для того, аби знати людину, треба знати реальність та її закони. Не існує розуміння держави, яке в основі не було б розумінням життя. Це філософія чи інтуїція, ідейна система, що розвивається в логічну конструкцію, чи висловлюється в баченні чи в вірі. Але це завжди принаймні можливості органічне вчення про світ. Пункт другий. Духовне розуміння життя. Таким чином, фашизм не зрозуміти в багатьох його практичних проявленнях як партійну організацію, як виховну систему, як дисципліну, якщо не розглядати його в світлі загального розуміння життя тобто розуміння духовного. Примітка 3. Цей політичний процес супроводжується філософським процесом. Якщо вірно те, що на століття на вівтарі з'їмалася матерія, то зараз дух займає її місце. Поступово відкидаються усі особливі прояви демократичного духу, баламутство, імпровізація, відсутність відчуття особистої відповідальності, поклоніння перед числом та таємничим божком під назвою «народ», усі творення духу, починаючи з релігійних, висуваються на перший план, між тим, як ніхто не має права затримуватися на позиціях антиклерикалізму, які є на Заході багато десятиріч. Улюбленим заняттям демократії, коли говорять, що Бог повертається, що то під, тим, то під цим мають на увазі ствердження, що повертаються духовні цінності в лапках на чиїй стороні світ слово та праця, том другій сторінка. Існує зона призначена не, тільки, не стільки для пошуків, скільки для споглядання вищих цілей життя. Тому наука сходить з досвіду, що неминуче приводить до філософії, та, за моєю думкою, тільки філософія може просвітити науку та перевести її в площину універсальної ідеї. Промова на Конгресі в Болоні. Статті та промови Том 5, сторінка 464. Фашистський рух, аби бути зрозумілим, повинен розглядатися у всій повноті та глибині духовного явища. Його зовнішні прояви були найбільш сильними та найбільш рішучими, але не варто зупинятися тільки на них. Італійський фашизм дійсно був не тільки політичним бунтом проти слабких та нездатних державних керівників, які допустили падіння державного авторитету та загрожували затримати Італію на шляхах її вищого розвитку. Він був духовним бунтом проти старих ідеологій, які розкладали священні початки релігії, вітчизни та сім'ї. Тому як духовний бунт, фашизм є безпосереднім проявленням народу. В лапках послання англійському народу від 5 січня 1924 року кінець третьої примітки. Світ для фашизму є світ не тільки матеріальний, який маніфестує себе тільки ззовні, в якому людина, що є незалежним індивідом, окремим від усіх інших, керується природним законом, інстинктивно ваблячим його до егоїстичного життя та хвилинної насолоди. Для фашизму людина — це індивід, єдиний з нацією. Вітчизне, що підкоряється моральному закону, який пов'язує індивідів через традицію, історичну місію та паралізуючому життєвий інстинкт, обмежений колом, короткочасною солоду, аби свідомості обов'язку створити вище життя вільне від кордонів часу та простору. В цьому житті індивід шляхом. Само заперечення жертви особистим інтересам, навіть подвигу смерті, здійснює суті духовні буття, в чому і має сенс його людська вартість. Третій пункт. Позитивне розуміння життя як боротьби. Таким чином, фашизм є духовна концепція, яка виникла також з загальної реакції століття проти. Послаблюючого матеріалістичного позитивізму 19 століття. Концепція антипозитивістка, але позитивна, не скептична, не антагоністична, не пісімістична, не пасивна оптимістична, якими є взагалі доктрини в лапках усі негативні. Що Покладає центр життя поза людиною, яка може та повинна власною вільною волю творити світ, свій світ, фашизм жадає людину активно, яка зі своєю енергією віддається дію. Мужня, усвідомлюючи майбутні її труднощі та готова їх перемогти. Він розуміє життя як боротьбу, пам'ятаючи, що людині потрібно завоювати собі єдне життя, створюючи насамперед себе самої, знаряддя фізично, морально, інтелектуально для його влаштування. Це вірно як для окремої людини, так і для нації та для людства взагалі. Примітка 4. Боротьба є джерело усіх речей, тому все життя повне контрастів, любов та ненавість, біле та чорне день та ніч, добро та зло. Та поки ці контрасти не прийдуть до рівноваги, боротьба, як вища фатальність, буде завжди основою людської природи. В кінці, кінці кінців добре, що це так. На сьогодні існує боротьба військова, економічна, ідейна, але день, коли більше б не боролися, був би днем меланхолії, кінця руйнування. Проте цей день не настане, саме тому історія завжди уявляється у вигляді панорами, яка змінюється. Якби зараз повернутися до миру, спокою та тиші, то почалася боротьба проти сьогоднішніх тенденцій справжнього динамічного періоду. Потрібно приготуватися до нових несподіванок, до нової боротьби. Мир не настане, поки народи не віддадуться під владу християнської мрії загального братерства та не протягнути один одному рухи через моря та гори. Я, за свого Бога, не дуже вірю в ці ідеали, але не виключаю їх, бо я нічого не виключаю. В лапках промова Політеам Росеті в Трісті, статті та промови том 2 сторінка 99. Кінець 4. Примітки. Звідси висока оцінка культури в усіх її формах. В лапках мистецтво, релігія, наука та велике значення виховання. Звідси ж, основна цінність праці якою людина перемагає природу та створює власний світ. В лапках економічний, політичний, моральний, інтелектуальний. Пункт 4. Моральне розуміння життя. Це позитивне розуміння життя є явно розуміння етичне. Воно охоплює всю реальність, а не тільки Люди, Людина, пануючи над нею, не має дії непідлеглої моральної оцінці, Немає нічого у світі, що могло б бути позбавлено своєї моральної оцінності. Тому фашист уявляє собі життя серйозним, суворим, релігійним, повністю включеним у світ моральних і духовних сил. Фашист не вважає зручне життя. Релігійне розуміння життя. Фашизм концепція релігійна. В ній людина розглядається в її імунентному відношенні до вищого закону, до об'єктивної волі, яка перевищує окремого індивіда, робить його свідомим учасником духовного спілкування. Хто в релігійній політиці фашистського режиму зупиняється на суто-опортуністичних розуміннях, той не зрозумів, що фашизм, являючи системою уряду, також і в першу чергу є система думки. Шосте – етичне та реалістичне розуміння життя. Фашизм – концепція історична, в якій людина розглядається виключно як активний учасник духовного процесу в родині та соціальній групі, в нації та в історії, де співробітне нічають усі нації. Звідси велике значення традиції в спогадах, мові, звичаях, правилах соціального життя. Восьма примітка. Традиція є, звичайно, одна з найбільших духов, духовних сил народів. Оскільки вона виявляється поступовою та постійною творчістю народної душі. В лапках стисла прелюдія. Статья та промовы. Том 2, сторінка 235. Кінець 8 примісти. Поза історії людина ніщо. Тому фашизм, виступає проти усіх, Індивідуалістичних та матеріалістичних бази абстракцій 19 століття. Він проти усіх утопій та якубінських нововедень. Він не вірить в можливість щастя на Землі, як це було в прагненнях економічної літератури 18 століття. І тому він відкидає всі телеологічні вчення. Згідно з якими в відомий період історії можливе кінцеве влаштування людського роду. Останнє тутожне поставлення себе поза історією на та життя, яке є безперервною течею та розвитком. Політичний фашизм прагне бути реалістичною доктриною, практично він бажає вирішити тільки ті завдання, які ставить сама історія яка накреслює чи вказує на їх вирішення. Примітка 9. Наш темперамент спонукає нас дорожити конкретною стороною проблем, а не їх ідеологічними чи містичними витонченнями. Тому ми легко знаходимо рівновагу в лавках, драматичне проявлення слова та промови, том 1, сторінка 272. Наша боротьба найбільш невдячна та найбільш пригарна, тому що заставляє на... нас розраховувати тільки на власні сили. Ми розірвали всі істинні відкровення, ми наплювали усі доми, ми відкинули усі райські мрії, затаврували усіх шарлатанів, білих, черв... червоних, червоних, чорних які кидають на продаж чудодійні рецепти щастя для людського роду. Ми не віримо програмам, схемам, святим та апостолам. Ми особливо не віримо в щастя, в спасіння, в землю обіцяного. Ми не віримо в єдине рішення, нехай воно економічне, політичне чи моральне. Ми не віримо в прості рішення життєвих завдань, бо о, Славно звісно, наші оспівачі усіх сакристів, життя непросте, його ніколи не звести до обмеженого сегменту первинних потреб в лапках. Необхідно плавати слова та промови. Том 2, сторінка 53. Кінець 9. Примість. Аби діяти серед людей, як і в природі, треба розуміти реальний процес та оволодіти діючими силами. Десята примітка. Ми неодвічно застигли мумі з обличчям, повернутим в одну сторону, і не хочемо ними бути. Ми не хочемо зачинитися в вузьких загородженнях лівого фарисейства, де механічно бормочуть формули що відповідають молитвам визнаних релігій. Ми люди і люди живі, які чекають нести нашу, нехай скромну частину частку, в творчість історії. В лапках смеліві слова та промови, том 1, сторінка 8. Ми підносимо моральні та традиційні цінності, відкинені на знецінені та знецінені соціалізмом але головне фашистський дух біжить від усілякої невизначеної іпотеки та таємниче майбутнє. Лапках. Два роки тому слова та промови Том-2 сторінка 236, 23, 236 Що стосується слів та розумінь, пов'язаних з правою та лівою, захороною та відновленням з традицією та прогресом, то ми не кидаємося мерчій в тумані спокусливого майбутнього. В лапках стисла прелюдія слова та промови, том 2, сторінка 2306. Заперечення, одвічнені непорушність — це прокляття. Я за рух, я мандрівник. В лапках є Людвіх розмови з Мусаліні, сторінка 204. 7. Антииндивидуализм та свобода. Фашистська концепція держави антиіндивідуалістична. Фашизм визнає индивида, оскільки він співпадає з державою, яка представляє універсальну свідомість та волю людини і історичне існування. Фашизм проти класичного лібералізму який виник з необхідності реакції проти абсолютизму, та який вичерпав своє завдання, коли держава перетворилася в народну свідомість та волю. Лібералізм заперечував державу в інтересах окремого індивіду, індивіду. Фашизм стверджує державу як істинну реальність індивіда. Примітка 12. Хай не думають заперечувати характер фашистської держави, бо я б соромився говорити з цієї трибуни, якби не відчував, що представляє моральну та духовну силу держави. Що представляла б собою держава, якби не володіла духом, моралью, яка дає силу її законом та спонукає громадян до підкори. Фашистська держава наполягає повністю на своєму етичному характеру вона є держава католицька, але фашистська, але в першу чергу виключно та головним чином фашистська. Католіцизм її доповній, і ми це відверто проголошуємо, але хай ніхто навіть не намагається під виглядом філософії чи метафізики підмінити карти на столі. В лапках промова в палаті депутатів, 13 травня 1929 року. Слова та промову в том 7 сторінка 105 Кінець 12 примітки. Якщо свобода повинна бути невід'ємною властивістю реальної людини, а не абстрактною маріонеткою, як його уявляв собі ліберальний індивіалістичний лібералізм, то фашизм за свободу. Він за єдиною свободу, яка може бути серйозним фактом, саме за свободу держави та свободу індивіда в державі. Примітка 13. Розуміння свободи не є абсолютно, бо в житті нема нічого абсолютного. Свобода не право, а обов'язок, не подарунок, а завоювання, не рівняння, а привілей. Розуміння свободи змінюється в часі. Є свобода під час миру, яка не може бути вільною під час військового часу. Є свобода в багаті часи, яка не може бути дозволена в часи бідності. Лапках. Промова на п'яту річницю створення дружин 24 березня 1924 року. Слова та промови, том 4 сторінка 77-го. В нашій державі свобода індивіда не відсутня. Він володіє нею ще більше, ніж ізольована людина, тому що держава його захищає, і він є частиною держави. Ізольована людина залишається без захисту. В лапках є Людвік, розмови з Мусаліною, сторінка 129. Кінець 13-ї примітки. І саме тому, що для фашиста все в державі та нічого людського чи духовного не існує і тим більше немає вартості поза державою, в цьому сенсі фашизм тоталітарний та фашистська держава як синтез та єдність усіх вартостей тлумачить та чинить розвиток усього народного життя, а також посилює його ритмів. Примітка, в цей час провищаємо світові створення могутньої об'єднаної італійської держави від Альп до Сицилії. Ця держава є в концентрованій, організованій та об'єднаній демократії, в якій народ рухається за свою волю. Бо, панове, якщо ви впустили народ до фортеці держави, і він буде захищати її, або він буде поза державою, тоді він її атакує. Промова в палате 9 грудня 1929-го. Словато промова том 6 старинка 77 За фашистского режима, единость всех классов, политично-социально-морально единость столицкого народу здействуется в державе, тельки в фашистской державе. В лапках промова в палате депутатов 9 грудня 1929 року, там же. 13 примітки. Пункт 8. Антисоціалізм та корпоративізм. Поза державою немає індивіда, немає і груп. В лавках політичних партій, товариств, простилок, класів. Примітка 15. Ми створили об'єднану італійську державу. Зміркуйте що після Римської імперії Італія перестала бути єдиною державою. Тут ми урочисто підтверджуємо нашу державну доктрину. Саме тут настільки ж енергійно я підтверджую своє гасло з промови в Міланській опері. Всі, все в державі, нічого проти держави та нічого поза державою. Промова в Палаті депутатів 26 травня 1927 року. Слова та промови, том 6, сторінка 76. Кінець 15 ї примітки. Тому фашизм проти соціалізму, який історичний розвиток зводить до боротьби класів, та не визнає державної єдності, яка зливає класи в єдину економічну та моральну реальність. Рівним чином фашизм проти класового синдикалізму але в межах правлячої держави фашизм виздає реальні вимоги, в яких беруть свій початок соціалістичні та простилкові рухи та реалізує їх в корпоративній системі інтересів, узгоджених в єдності держави. Примітка 16. Ми знаходимося в державі, яка контролює, контролює усі сили, що діють всередині держави. Ми контролюємо політичні сили, моральні сили та економічні. Тому ми знаходимося в повній корпоративній фашистській державі. Ми репрезентуємо в світі новий початок. Ми репрезентуємо чисту категорічну кінцеву антитезу усьому світовій демократії, плутократії, масонства. Одним словом, у цьому світові безсмертних початках 1789 року, в лапках, промова 7 квітня 1926 року, слова та промови Том 5, сторінка 310. Міністерство корпорації не є бюрократичним органом, і тим не менш воно прагне замінити простількові організації в їх... Необхідна самостійна праця, направлена на організацію, відбір та вдосконалення своїх членів. Міністерство корпорації є органом, за посередництва якого в центрі та на периферії здійснюється повна корпорація, досягається рівновага між зацікавленнями та силами господарчого світу. Досягнення можливе тільки площі-площині держави, бо вона одна стоїть над протилежними засекавленнями окремих осіб та груп і координує їх з вищою метою. Досягненнями полегшене тими обставинами, що усі визнані, гарантовані та захищені в корпоративній державі економічні організації живуть на спільній орбіті фашизму, тобто сприймають доктринальне та практичне вчення фашизму. В Лапках. Промова на відкритті Міністерства корпорації 31 червня 1926 року. Слова та промови. Том 5, сторінка 371. Ми створили корпоративну та фашистську державу, державу національного суспільства, державу, яка охороняє та контролює, гармонізує та регулює інтереси усіх соціальних класів, які отримують реальний захист ми ж тим, як раніше в часи демо-ліберального устрою роботнічої маси нехвально дивилися на державу, були поза та проти держави, вважали її своїм ворогом, в кожен день та кожну годину. Нині немає працюючого італійця, який би не шукав своє місце корпорації, федерації, який би не прагнув стати живою молекулою великого живого організму яким є національна корпоративна фашистська держава. Промовив ту річницю походу на Рим 26 жовтня 1926 року. Слова та промови, том 5, сторінка 449. Кінець 16-ї примітки. Демократія та нація індивіди складають класи відповідно категоріям інтересів, про спілки відповідно різним, об'єднаним спільним інтересам, галузям економічної діяльності. Але в першу чергу та головніше за все всі вони складають державу. Останнє не є числом у вигляді суми індивідів, які складають більшість народу. Тому фашизм проти демократії, яка прирівнює народ до більшості та Зменшити його до рівня багатьох. Примітка 17. Війна була революційною в сенсі ліквідації в ріках крові, віку демократії, віку численності, віку численності, більшості кількості. В лапках, в який бік йде світ. Статті та промови том 2, сторінка 265. Кінець 17. Примітка але він сам є справжньою формою демократії, якщо народ розуміти, як треба, якісно, а не кількісно, тобто, як найбільш могутню, моральну, справжню та послідовну ідею. Ця ідея здійснюється в народі через свідомість та волю небагатьох, навіть одного, та як ідеал прагне здійснитися свідомості та волі усіх. Примітка 18, дивись примітку 13. Так, примітка 13. Розуміння свободи не абсолютно, бо в житті немає нічого абсолютного. Свобода не права, а обов'язок, не подарунок, а завоювання, не рівняння, а привілей. Розуміння свободи зміняється в часі. Є свобода під час миру, яка не може бути вільною під час військового часу. Є свобода в багаті часи, яка не може бути дозволена в час бідності. Лапка. Промова на п'яту річницю створення дружини 24 березня 24 року статті та -то промови Том 4 сторінка 77. В нашій державі свобода індивіду не відсутня, він володіє нею ще більше, ніж ізольована людина, тому що держава його захищає і він є частиною держави. Ізольована людина залишається без захисту. Є Людвік розмови з Мусаліни сторінка 129. Кінець 13-ї і 18-ї примітки. Саме тих, хто відповідно етнічної природи та історії творить націю, маючи направлені єдиною свідомостю та волею за однією лінією розвитку та духовного складу. На це не є раса чи певна географічна місцевість, а тривала в історії група, тобто численність, об'єднана однією ідеєю, яка, якою є воля до існування та панування, тобто самосвідомість, отже, її особистість. Примітка 19. Раса – не це відчуття, а не реальність, 95% відчуттів. Є Людвік розмова з Мусаліні, Сторінка 75-та, Кінець 19-ї, примітки. Десяте розуміння держави. Ця вища особистість є нація, оскільки вона є державою. Не нація творить державу, як це проголошує старе натуралістичне розуміння, яке було покладено в підвалини національних держав. 19 століття. Навпаки, держава створює націю, даючи волю, а отже, ефективне існування народу, який усвідомляє власну моральну єдність. Право нації на незалежність походить не з літературної чи ідейної свідомості власного існування і тим менш з фактичного, більш чи менш несвідомого та бездіяльного стану. Але з свідомості активного, з діючої політичної волі, здатного довести своє право, тобто з свого роду держава вже інф'єрі. Держава, саме як універсальна етична воля, є творцем права. Так, двадцята примітка. Нац є існує оскільки воно є народом. Народ звуличиться оскільки він чисельний, процелюбний, упорядкований. Міц є результатом цього визначення. Лапка. на спільних зборах режиму 10 березня 29 року статита промову том 7 сторінка 14. Фашизм не заперечує держава. Він стверджує, що національна чи імперська спільнота громадян може бути здійснена, здійснена, тільки в формі держави. В лапках, держава, антидержава фашизм. Статті та промови Том 2, сторінка 294. Кінець лапок. Для нас нація є в першу чергу дух а не тільки територія. Були держави, які мали величезну територію і не залишилися людини в людській історії. Нація не є число, бо в історії були дуже маленькі, мікроскопичні держави, які залишили незабутні вічні пам'ятники в галузі містерства та філософії. Велична це, це комплекс усіх цих якостей, усіх цих умов. Нація є великою, коли реалізує силу свого духу в лапках. Промову в Неаполі 24 жовтня 22 року статті та промови в том 2 друзів з Ми бажаємо об'єднати націю в суверенній державі, вона над усіма і не може бути проти усіх, бо представляє морально безперервні безперер... безперер... Беспр... Нации в Без пара рівність в історії. Без держави нема нації, только есть тільки тому є тільки людські натовпи, приступ приступний у якому може піддати їхня історія. В обках Раді Фашистской фашистська 8 серпня 24-го року з то промови том 4, сторінка 244. Кінець при Одинаста епічна держава. Нація в формі держави є епічна реальність, яка існує та живе, оскільки вона розвивається. Зупинка в розвитку є смерть. Тому держава є не тільки правляча влада, що дає індивідуальним волям форму закону та творить цінність духового життя. Вона є також сила, що здійснює назовні свою волю та заставляє визнавати та поважати себе, тобто фактично доводить свою універсальність в усіх необхідних проявах свого розвитку. Примітка 21. Я вірю, що якщо народи хочуть жити, вони повинні розвивати відому волю до влади, інакше вони тільки існують, тягнуть тягло в житті та стають здобичю більш сильного народу який розвинув таку волю до влади. В лапках, промова в Сенаті 27 травня 2006 року, статті та промова, том 5. 14 21 Звідси організація та експансія, принаймні в можливості. Таким чином, державна воля... прирівнюється за природою з людською волю, яка не знає своєму розвитку меж. Та довод своїм існуванням власну безмежність. 22 примітка. Фашизм перекував характер італійців, зірвавши з наших душ всі брудні нарости, загартував його для усіляких жертв та надав італійському обличчю справжню силу та красоту. В Лапках. Промова 25 травня 26 року статті та промову Том 5 сторінка 346. Доречно пояснити внутрішній характер та глибоке значення фашистського набору. Справа йде не тільки про церемонію, але про найважливіший момент в системі виховання та повного тоталітарного підготування італійця, яке фашистська революція вважає першочерговим та безпірним завданням держави. Якщо держава не виконує цього завдання, чи допускає, аби у неї. Оспорювали, то вона всього-навсього ризикує своїм правом на існування. В лапках, промова в Палаті депутатів 28 травня 28 року, статті та промови Том 6, сторінка 156. 12. Зміст держави. Фашистська держава, вища та наймогутніша форма особистості, є сила, але сила духовна. Вона здійснює синтез усіх форм. Морального та інтелектуального життя людини, тому державу неможливо обмежити завданнями порядку та охорони, як цього хотів лібералізм. Це не простий механізм, який розмежовує сфери передбачуваних індивідуальних свобод. Держава є внутрішня форма та норма, що дисциплінує всю особистість та охоплює як її волю, так і розум. Її основний початок, головне натхнення людської особистості, яка живе в громадянському суспільстві, просякає вглиб, упроваджується в серце діючої людини, ким би вона не була, мислительним ар артистом чи вченим. Це душа душі. Так, тринадцяте авторитет. Внаслідок всього цього фашир не тільки законодавець та творець установ, але й вихователь та двігун людського життя. Він прагне проробити не форму людського життя, а його зміст, саму людину, характер, віру. Для цієї мети він прямує до дисципліни та авторитету, які просякають дух людини та в неї безперечно панують. Тому його емблема лікторська зв'язка, символ єднання сили та справедливості. Частина 2. Глава 2. Політична та соціальна доктрина Пункт перший. Походження доктрини. Коли в далекий тепер місяць з березень 1919 року через газету Попола де Італіяни я скликав неладні учасників війни, які залишилися та які йшли за мною з моменту заснування дружини в лапках Пашого революційної дії, що відбулося в січні. 1915 року я в думках не мав жодного конкретного доктринального плану. Живий досвід я зберіг від однієї доктрини, а саме соціалізму, за час від 1903-1904 року до зими 1944 року біля десь років. В цьому досвіді я осягнув і підкорення, і. Володарювання, але він не представляв собою досвіду доктринального. І в цей період моя доктрина була доктриною дії. З 1905 року не існувало більше єдиною усіма визнаною соціалістичною доктрини. Тоді в Німеччині почався ревізійністний рух з Берштейном на чолі. А за контрастом в зміні тенденції створилася ліва. Революційний рух, який Виталий, не пішов далі слів, між іншим, як в російському соціалізмі. Він став прилюді більшовизму. Реформізм, революціонізм, центризм не залишилося і відзвикам від усієї цієї термінології, між іншим, як в могутньому потоці фашизму ви знайдете. Течі, що беруть початок від Сореля, Педє Лагарделя з мувмент соціаліста та від яких когорти італійських синдикалістів, які між 1804 та 1814 роками з Пагані Лібера Оліветті, Лалупа Орано, Діваніре Соціалі Генріха Леона принесли нову ноту в застосування італійського соціалізму вже розслабленого та захларбованого Булодійством Джолітті. По закінченні війни в 1919 році соціалізм як доктрина був мертвий. Він існував лише в формі ненависті і мав ще одну можливість особливо в Італії. Помститися тим, хто прагнув війни, і хто повинен був за неї розплатитися. Іл Попова Де Італія друкувала під заголовку щоденник учасника війни та виробників. Слово виробник було вже показником розумового направлення. Фашизм не був під владою завчасно за столом виробленої доктрини. Він народився з потреби дії та був дією. Він не був партією, але в перші два роки він був антипартією, рухом. Ім'я дане, дане, дане мною організації визначало її характер. У всякому випадку, хто перечитає на зім'ятих вже сторінках тієї епохи звіт про установчі збори італійських бойових дружин, фашою, той не знайде доктрини, а тільки ряд положень, попередніх захоплень, натиків, які в подальшому через декілька років були звільнені від неминучого нагромадження нетривалого, і які повинні були розвинутися в ряд доктринальних настанов, перетворюючи фашизм в самостійну політичну доктрину по відношенню до всіх інших, як минулих, так і сучасних. Якщо буржуазія, говорив я тоді, сподівається знайти в нас роман відвід, вона помиляється. Ми повинні йти назустріч праці. Ми прагнемо привчити робітничий клас до мистецтва управління, навіть аби тільки пороканати його, що зовсім нелегко вести перед промисловістю чи торгівлею. Ми будемо боротися з технічним та духовним ретроградством. Перед спадком, отриманий після існуючого устрою, ми не повинні бути боєгудами. Ми повинні поспішати. Якщо устрій буде будований, ми повинні зайняти його місце. Право спадку належить нам, бо ми посунули країну на війну і ми повели її до перемоги. Нинішнє політичне представництво нас не здовольняє, ми хочемо прямого представництва окремих інтересів. Проти цієї програми можу сказати, що це повернення до корпорацій. Неважливо. Я хотів би, аби збори прийняли з економічної точки зору вимоги національного синдикалізму. Хіба не дивно, що з першого дня зборів на площі Святої Гробниці звучить слово корпорація, яка перебігу у революції повинна визначати одне з законодавчих чи соціальних творень, чи лежать в підваленних режимах. Друге – розвиток доктрини. Роки, що передували походові на Рим, були роками, коли необхідність дії не допускала дослідження та докладних доктринальних розроботок. І йшли бої в містах та селах виперечалися, але, що найбільш святе та важливе, помирали. Вміли помирати. Розроблена з підрозділами на глави та параграфи та старанними обґрунтуваннями доктрини могла бути відсутня, для її заміни була дещо більше визначена віра. Проте, хто відновить минуло за масою книг, статей, постанов Конгресів, великих та малих промов, хто вміє дослідити та обирати, той знайде, що в розпалі боротьби, основні доктрини були накреслені. Саме в ці роки фашистська думка озброюється, загострюється та формується. Вирішувалася проблеми індивіда та держави, проблеми авторитету та свободи, політична, соціальна та особливо національна проблема. Боротьба проти ліберальних, демократичних, соціальних, масонських, народно-католицьких лапках популярії. Доктрин проводилася одночасно з каральними експедиціями. Але так, як була відсутня система, то супротивники несумлінно заперечували усіляку доктринальну здібність фашизму. Між іншим, доктрина створювалася, може бути бурхлива спочатку під виглядом буйного та догматичного заперечення, як це буває з усіма ідеями, що виникають, а потім у формі позитивною конструкцією, яка знайшла своє втілення поступово в 26, 27 та 28 роках в законах та установах режиму. Нині фашизм чітко відокремлений не тільки як режим, а як доктрина. Це положення повинно бути витлумачено в тому сенсі, що на цей момент фашизм, критикуючи себе самого та інших, має власну самостійну точку зору. А тому і лінію напрямку, в яких в усіх проблемах, які матеріально чи духовно мучить народи світу. Три проти пацифізму, війна та життя як обов'язок. В першу чергу фашизм не вірить в можливість та користь постійного миру, оскільки в загальному справа стосується майбутнього розвитку людства та залишається з боку міркування поточної політики. Тому він відкидає пацифізм, який прикриває відмову від боротьби та острах жертви. Тільки війна напружує до вищого ступеня усі людські сили та накладає печатку шляхетності на народи, які мають смілівість здійснити так таку-таку. Усі інші випробування є другорядними, так як ставлять людини перед самою собою в виборі життя чи смерті. Тому доктрина, яка, яка походить з передумовою миру, далека фашизму. Також далекі духові фашизму усі інтернаціональні організації громадського характеру, хоча вони зараді користі за певних політичних станах можуть бути прийняті. Як показує історія, такі організації можуть бути розвіяні за вітром, коли ідеї та практичні Почуття збаламучі серця народів. Цей антипастіхістський дух фашизм переносить і в життя окремих індивідуа. Горде слово дружинка мене не залякати, мене фрего, накреслене на пов'язці поранення є не тільки акт стоїчної філософії, це є виховання до боротьби, прийняття ризику з нею поєднання. Це новий стиль італійського життя. Таким чином, фашист приймає та любить життя. Він відкидає та вважає баягутством, самовбивства. Він розуміє життя як обов'язок вдосконалення завойованих. Життя повинне бути величним та наповненим та переживати для себе самого, але головне для інших, близьких та далеких сьогоднішніх та мих. Четверта. Демографічна політика та наш ближній. Демографічна політика режиму та висновок всіх передумов. Фашист любить свого ближнього, але це ближній є до нього непевним. Це неловими уявою. Любов до ближнього не усуває необхідної виховної суворості та тим більш розбірливості та стриманості у відношеннях. Фашист відкидає світові обійми та, живучі в спілкуванні з цивілізованими народами, він не дає обдурити себе мінливим та облудним зовнішнім виглядом. Пильний та недовірливий вин дивиться їм в очі та слідкує за станом їх духу та за зміною їх інтересів. П'яте. Проти історичного матеріалізму та класової боротьби Подібне розуміння життя приводить фашизм до рішучої відмови доктрини щастодеастову так званого наукового соціалізму Маркса. Доктрини історичного матеріалізму, згідно з якою історія людської цивілізації, поясняється виключно боротьбою інтересів різних соціальних груп та змінами засобів та знарядь виробництва. Ніхто не відкидає, що економічні фактори, відкриття сировинних ресурсів, нові методи праці, наукові винаходи мають своє значення, але абсурдно допускати, що їх достатньо для пояснень людської історії без урахування інших факторів. Тепер і завжди фашизм вірить в святість та героїзм, тобто в дії, в яких відсутній усілякий, віддалений чи близький економічний мотив відкинув історичний матеріалізм згідно якого люди виявляються тільки статистами історії, що з'являються та зникають на поверхні життя, між тим, як всередині рухаються та на напрямні сили фашизм відкидає постійну та минуминучу класову боротьбу, природне породження подібного економічного розуміння історії, та в першу чергу він відкидає, що класова боротьба є переважним елементом класових змін. Після катастрофи цих двох стовпів доктрини від соціалізму не залишається нічого, крім чуттєвих мрій, старих як людства, про соціальне існування, за якого будуть полякшені страждання та тужіння простого народу. Але і тут пошусь відпідає розуміння економічного, економічного щастя, яке здійснюється в даний момент. Економічної еволюції соціалістична, якби автоматично забезпечуючи усім вищу меру добробуту, по щось відкидає можливість матеріалістичного розуміння щастя та залишає його економістам першої половини 18 століття, тобто він відкидає рівність добробут щастя, що перетворила б людей не скотів, думаючи про дне, бути задоволеним та насиченими, тобто обмеженими прости простим та суто рослинним життям. Проти демократичних ідеологій 6. Після соціалізму фашизм бореться зі всім комплексом демократичних ідеологій, відкидаючи їх або в теоретичних передумовах, чи в їх практичних застосуваннях та побудовах. Фашизм відкидає, що число безпосередньо як таке може керувати людським суспільством. Він відкидає, що це число за допомогою періодичних консультацій може керувати. Він стверджує, що нерівність неминуча, благотворна та добродійна для людей, які не можуть бути зрівняні механічним чи зовнішнім фактом, яким є загальне голосування. Можна визначити демократичні режими тим, що за них час від час народу віддається ілюзія власного суверенітету, між тим, як дійсний, справжній суверенітет знаходиться у інших сил, часто безвідповідальних та таємних. Демократія — це режим без короля, але з чималими, часто більш абсолютними я, тиранічними та руйницькими королями, ніж один король, навіть якщо він і тиран. Ось чому фашизм, який займав до 1922 року з перехідних миркувань республіканського тенденції, Позицію перед походом на Рим він від неї відмовився з переконанням, що на сьогодні питання про політичну форму держави є суттєвою, та що при вивченні зразків минулого та сьогоднішніх монархів чи республік видно, що монархія чи республіка не повинні обговорюватися під знаком вічності, але представляє собою форму в яких виявляється політична еволюція, історія, традиція та психологія певної країни. Наразі фашизм подолав протиставлення монархія республіка, в якому зав'яз демократизм, обтяжуючи першу усілякими недоліками та вихваляючи останню як досконалий устрій. Тепер видно, що бувають за суті реакційні та абсолютні республіки та монархії, що допускають найсміліші політичні та соціальні експерименти. Сьома. Брехня демократії в одному з своїх філософських розумів, Ранан, який мав протофашистські просвітлення, говорить, розум, знання, продукти людства, але це химера бажати розуму безпосередньо для народу та через народ. Для існування розуму зовсім не потрібно, аби він став спільним надбанням. У всякому разі, якби подібне приєднання до розуму потрібно було б зробити, то не варто його починати з ніжю демократ, привела б до знищення усілякої важкодоступної культури та усілякої вищої дисципліни. Принцип, що суспільство існує тільки для добробуту та свободи індивідів, що складають, не уявляються згідним з планами природи, де приймається до уваги тільки від, а індивід приносить у жертву. Потрібно дуже побоюватися, що останнім словом так званою в лапках поспішав додати, що можна розуміти і по-іншому демократії стане таке соціальне суспільство, в якому вираджена маса буде займатися одним, віддаватися огідним насолодом брутальної людини. Так говорить Ренонан. Фашизм відкидає в демократії абсурду брехню, політичної рівності, звичку колективної безвідповідальності та миф щастя та необмеженого прогресу. Але якщо демократію можна розуміти, по-іншому, тобто якщо демократія означає не заганяти народ на задвірки держави, то автор цих рядків може визначити фашизм як організовану, централізовану та авторитарну демократію. 8. Проти ліберальних доктрин по отношению до либеральных доктрин фашизма, как в области политики, так и экономики. Методия поточной политики не варто С предыдущего назначения либерализма в моем столице Старуси, была заключительная доктрин, что раз в том, что столица религиозная в те части, как и сейчас, Відтебелі африки нагорниці 15 років, він народився в 180 році, як реакція проти Священного Союзу, який прагнув відсунути Європу до 1789 років, та мав свій рік особливо близько, саме 1848 коли навіть папа Пі9 був лібералом. Відразу за цим почався занепад. Якщо 1848 рік був роком світла та поезії, то 1849 рік став роком темряви та трагедії. Римська республіка була вбита іншою, а саме Французькою республікою. В тому ж році Маркс випустив Євангеліє соціалістичної релігії у вигляді знаменитого комуністичного маніфесту. В 1851 році Наполеон III дійснює неліберальний державний переворот царієм Франції до 1870 року, коли він був скинутий народним повстанням. Але внаслідок військової поразки, яка вважається в історії Ніїс найбільшою. переміг Бісмарк, який ніколи не знав, де панує релігія свободи, такі пророки і прислуговують. Симптоматично, що німецький народ, народ вищої культури на протязі 19 століття цілком не знав релігії свободи. Вона з'явилася тільки в перехідний період у вигляді так званого смішного парламенту у Франкфурті, який проіснував один сезон. Німеччина досягла своєї національної єдності поза лібералізмом проти лібералізму. Доктрину чужої німецької душі, душі виключно монархічної, між тим, як лібералізм є логічним та історичним початком анархії. Етапи німецького об'єднання це три війни 1864, 1866 та 1870-х років, проваджені такими лібералами, як Мольтке та Дісне. Що стосується італійського об'єднання, то лібералізм приніс до нього абсолютно меншу долю, ніж Маціні та Гарибальді, які не були лібералами. Без втручання неліберального Наполеона ми не мали б Ломбардії, та без допомоги неліберального бісмарка при. Садові та сідання, можливо, ми не мали б в 1860 році Венеції, та в 1870 році не ну, війшли б до Риму. З 1870 по 1915 рік йде період, коли самі жертві ново сповідання визнають настання сутіньків своєї релігії, побитою в літературі декаданством на практиці активізмом, тобто націоналізмом, футуризмом, фашизмом. Накопичивши безкінечну кількість гордієвих вузлів, ліберальні століти намагаються виплатитися виплтити, через гекатомбу світової війни. Ніколи жодна релігія не накладала такої величезної жертви. Боги лібералізму прагнуть крові. Зараз лібералізм зачиняє свої спорожніли храми, так як народи відчувають, що його агностицизм в економіці, його індиферентизм в політиці та в моралі ведуть державу до повної загибелі. Як це вже бувало раніше? Цим пояснюється, що всі політичні експерименти сучасного світу антіліберальні, та надзвичайно смішно тому виключати їх сходи історії. Начебто історія є мислівським парком, відведеним для лібералізму та його професорів, а лібералізм є кінцеве, беззаперечне слово цивілізації. Дев'яте, Фашизм не відступає назад фашистське заперечення соціалізму, демократії, лібералізму надає протиправо вважати, що фашизм прагне відсунки світ до часів, що перебували в 1789 року, який вважається початком демоліберального століття. Нема повернення до минулого. Фашистська доктрина не обирала своїм пророкам Демес. Монархічний абсолютизм віджив своє, а також, мабуть, Усіляка це Так віджили свій вік, що далі привилеї та розділення на замкнені непоєднання один одним кастом. Фашистське розуміння про владу немає нічого спільного з поліцейською державою. Партія, яка керує тоталітарною нацією, факт нової історії. Усілякі співвідношення та співставлення, неможливо у ліберальних та демократичних доктрин, фашизм вилучає ще цінні та життєві елементи. Він зберігає так звані завоювання історії та відкидає все інше, тобто розуміння доктрини єдне для всіх часів та народів. Припустимо, що 19 -е століття було століттям соціалізму, демократії та лібералізму. Але це не означає, що і ХХ -е століття стане століттям соціалізму, демократії та лібералізму. Політичні доктрини проходять, народи залишаються. Можна припустити, що це століття буде століттям авторитету, століттям права, напрямку, фашистським століттям. Якщо 19 -е століття було століттям індивіда, лібералізм дорівнюється індиві... індивідуалізму в лапках то можна припустити, що це століття буде століттям колективу відповідно, століттям держави. Цілком логічно, що нова доктрина може використовувати також життєві елементи інших доктрин. Жодна доктрина не народжується цілком новою, ніколи небаченою та не чуваною. Жодна доктрина не може похвалитися абсолютною оригінальності. Кожна хоча б історично пов'язана з іншими та доктринами. Так науковий соціалізм Маркса пов'язаний з утопічним соціалізмом Фуріє, Оуна, Сен-Сімона, так лібералізм 19 століття пов'язаний з ілюмінізмом XVII століття, так демократичні доктрини пов'язані з просвітництвом. Кожна доктрина прагне направити діяльність людей до визначеної мети, але людська діяльність, в свою чергу, впливає на доктрини доктрину, змінюючи її, пристосовуючи до нових потреб та переборювання її. Тому сама доктрина повинна бути не словесними справами, а життєвим актом. В цьому прагматичне забарвлення фашизму, його воля до могутності, прагнення, добуття його відношення до факту насилля та значення останнього. 10. Цінність та місія держави Основне положення фашистської доктрини – це вчення про державу. Її сутність, завдання та цілі. Для фашизму держава уявляється абсолютом, в порівнянні з яким індивиди та групи тільки відносні. Індивиди та групи допустимі тільки в державі. Ліберальна держава не керує грою та матеріальним та духовним розвитком колективу, а обмежується обліком результатів фашистська держава має свою свідомість, свою волю Тамо і називається державою етичною. В 1929 році на п'ятирічних зборах режиму я сказав, для фашизму держава не нічний сторож, який займий тільки особистою безпекою громадян, також не організація суто матеріалістичними цілями для гарантії відомого добробуту та відносного спокусу соціального співіснування, для здійснення чого було б достатньо адміністративної ради, та навіть несутта політична будова без зв'язку з складною матеріальною реальністю життя окремих людей та цілих народів. Держава, як її розумієте, справді фашизм є фактом духовним та моральним, так як вона виявляє собою політичну, юридичну та економічну організацію нації. А ця організація в своєму зародженні та розвитку є проявленням духу. Держава є гарантією гарантіє зовнішньої та внутрішньої безпеки, але вона також є охоронцем та вартовим народного духу, столітній напрацьованого в мові і Держава є не тільки теперішня, вона також є минула, а що головне, вона є майбутнє перевищуючи кордони короткого індивідуального життя, держава представляє незмінну свідомість нації. Зовнішня форма держави змінюється, але її необхідність залишається. Ця держава виховує громадян в громадянських добрачинностях, вона дає їм свідомість свої місії та спонукає їх до єднання, гармонізує інтереси та за принципом справедливості забезпечує спадковість завоювань думок в області знання мистецтва права. Гуманна солідарність підвищує людей від елементарного примітивного життя до вершин людської могутності, тобто до імперії, зберіга для майбутніх столітків імена загиблих за її недоторканість та в підкорення її законів. Ставить прикладом та визволичує для майбутніх поколінь вождів, які збільшили її територію. Жені, які її прославляють. Коли почуття державності слабкославне, та беруть гору, розкладаючи та центрумішний напрямок, тоді схиляються до занепаду. Одинадцята. Єдність держави та протиріччя капіталізму. З 1929 року по сьогоднішній день загальна економічна та політична еволюція, що посылала значення цих доктринальних положень. Держава стає великим, тільки держава здатна розв'язати драматичні протиріччя капіталізму. Так звана криза може бути розв'язана тільки державою та всередині держави. Де зараз Тіні Жюль Сімонів, які провіщали на світанку лібералізму, що держава повинна працювати, або зробити себе непотрібною та підготувати свою відставку? Тіні Мак кульохів, які стверджували в другій половині минулого століття, що держава повинна утримуватися від зайвого керування. Перед безперервно потребуючим, неминучим втручанням держава в економічні відносини, що тепер сказав би англієць Бантам, за думку якого промисловість повинна би пересени держави тільки одне залишити її спокої, чим Німець Губоль, на погляд якого бездіяльна держава повинна вважатися найкращою. Правда, що друга хвиля ліберальних економістів була не така категорична як перша, і вже сам Адам Сміт, яка навіть обережно, відчинив двері для втручання держави в економіку. Хто говорить, лібералізм говорить індії? Хто говорить фашизм, той говорить держава, але фашистська держава єдина. Та є оригінальним тваренням. Твор, твор, Вона не реакційна, але революційна, оскільки передбачає рішення окремих універсальних проблем, поставлених в усіх областях. В політичній сфері роздробленням партії, самоуправством парламенту, безвідповідальністю законодавчих зборів. В економічній сфері все більш широкою та міцною простилковою діяльністю як в робітнішому секторі, так і в промисловому, і конфліктами та угодами в області моральні, необхідністю порядку, дисципліни, підкори моральним заповідям вітчизни. Фашизм прагне сильну, органічну і той же час опертну на широку народну базу державу. Фашистська держава вимагала в свою компетенцію також і економіку, тому почуття державності шляхом корпоративних Цяних та виховних установне створення присякло до крайних розгалуджень і держави, всі політичні, економічні та духовні сили нації виявляються, будучи упровадженими у відповідні організації. Держава, яка спирається на мільйонів індивідуа, які визнають, відчувають, готові їй служити, не може бути раніше державою середнімічного володаря. Вона є. Вона немає нічого спільного з абсолютними державами до та після 1789 року. Фашистська держава – індивід не знищений, а скоріше посилений своєму значенні, як солдат в Шерензі не применшений, а посилений численності своїх товаришів. Фашистська держава організовує націю, але залишає для індивідів достатньо простору. Вона обмежила марні та шкідливі свободи та зберегла суттєвої. Судити в цій області може не ім'єліт, а тільки держава. 12. Фашистська держава та релігія. Фашистська держава не залишається байдуже перед релігійним явищем взагалі та перед позитивною релігією, зокрема, якою далі є католицизм. Держава не має своєї теології, але вона має мораль. фашистська держава релігія розглядається як одне з найбільш Проявлення, проявлення духу, тому вона не тільки шанується, а й користується захистом та опікою. Фашистка держава не створила свого Бога, як це зробив в хвилину крайньої маячні конвенту. Вона не прагне даремно подібного більшовізму викорінювати релігії з народних душ. Фашизм уклоняється та шанує Бога аскетів, святих героїв, а також Бога. Як його бачить, так як його прагне, нехитре та просте серце народу. 13. Імперія та дисципліна. Фашистська держава є воля до влади та панування. Римська традиція в цьому відношенні є ідеєю сили. Фашистській доктрині імперії не тільки територіальним, військовим чи торговим інститутом, але також духовним та моральним. Можна мислити імперією Тобто нація, що керує напряму чи опосередковано іншими націями, без необхідності завоювання навіть одного кілометра території. Для фашизму прагнення до імперії, тобто національного поширення, є життєвим проявом, зворотне сидіння вдома є ознакою занепаду. Народи, що підносяться та відроджуються, є імперіалістами, вмираючи народи, відмовляються від усіляких претензій фашистська доктриною найбільш пристосована для виразу прагнення та стану духу італійського народу, який повставив після багатьох віків підупаду та іноземного рабства. Але могутність вимагає дисципліни, координації сил, почуття обов'язку та жартовності. Це пояснює багато проявлень практичної діяльності, устрою, орієнтації державних зусиль, необхідну суворість проти тих, хто хотів би протидіяти цьому фатальному руху в Італії 20 ХХ століття, Протидіяти, струшуючи переможеними ідеологіями 19 століття, відкинутими скрізь, де сміливо здійснюються грандіозні експерименти політичних та соціальних змін. Ніколи, подібно теперішньому моменту, народи не жодали так авторитети, орієнтації, порядку якщо кожне століття має свою доктрину життя, то з тисячі ознак ми виразно бачимо, що доктрина теперішнього століття – це фашизм, що це жива доктрина і явна того факту, що вона збуджує віру, що віра ця охоплює душі, доводить факт, що фашизм мав своїх героїв, своїх мучених. Від нині фашизм, воді універсальності тих доктрин, які своїм усвідомленням представляють етап в історії людського вірш, він е, випадково потрапив в мережу, не в тому вигляді, в якому я би його, можливо, хотів публікувати. От, е, але за декілька днів він набрав дуже велику кількість переглядів. Він зараз там десь літає і Діти його вчать в школах, от в коридорах. Я, мені дуже смішно було свого часу, але цей вірш писався тоді, коли приймали закон колесниченка Ківалова. Тоді було дуже була дуже велика конфронтація між е, тоді. Пер, вперше була задіяна, задіяний оцей такий новітній мем боротьба з фашизмом тоді це підняли Вітренко і регіонали вони йшли з антифашистським маршем якраз Києвом і тоді їхніми опонентами була свобода От, вони використали мем для того, щоб топити свободу використали мем називати їх фашистами От, ну і будь-яких націоналістів це досить, до речі, гарно працює, тому що слово фашистці бояться ніхто не розуміє, що Відомий всім австрійський художник до фашизму мав дуже опосередковане відношення. От, він був націонал-соціалістом. Свастика не придумана для того, щоб знищувати євреїв в концтабурах, що насправді видів фашизму є дуже багато і гітлерівська Німеччина вона була не фашистською державою Бенітому Соліні. Своїм часу э, написавши доктрину фашизму, не думав, що якийсь середньостатистичний українець тоже може бути фашистом. От э, вірш називається фашист. Ти фашист, бо вдягнув вишиванку. Вишиванка, це ж символ фашистів. На Адольфа ти молишся зранку. Прокричать тобі вслед коммунисты.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 И если их так бесит это слово, я горжусь, что это слово земное.